Nekünk a Kispest, sziasztok! Szia Kálmán, szia Tibi és szia Péter! Hello. Ez most egy ilyen gyors bemutatkozás volt, kicsit kifejteném. Kaszás a klub krónikása, Koncsik Tibor a KLT elnöke, és Szijjártó Péter a Budapest Honvéd elnöke, mellékesen külügyminiszter. Hello! <laughs> sziasztok! És most így négyen fogunk beszélgetni arról, ami, ami most változások történtek az elmúlt időszakban a Honvédnál, Kispestnél, ez majd még úgy látszik, kiderül, hogy lett egy elnökség, lett egy új név, és akkor ezekről egy kicsit is több többet tudjatok meg. Viszont mielőtt belevágnánk, itt a futballházba veszük fel ezt a beszélgetést. Azért megkérdezni hogy Péter, hogy tetszett ez a ház, bármilyen csak végszaladni volt időd eddig rajta. Ilyen, sajnos rövidebb időt tudtunk itt tölteni, mint amit szerettünk volna, de, de fantasztikus. Gratulálok mindenkinek, aki ebben a munkában részt vett, és abban maradtunk, hogy a két fiammal, akik a Honvédban játszanak, mind a ketten vissza jönni, amikor lesz hosszabb időnk arra, hogy itt körülmenjünk. Sőt, szerintem fontos lenne, hogy minden az akadémiánkon játszó, srác megkapja a lehetőséget, legalább egyszer, hogy itt körülnézen, mert akkor pontosan tudatában lesznek, lehetnek annak, hogy milyen fantasztikus klubban is játszanak, micsoda elődők után. Igen, erre az identitás kérdése. Szerintem majd még térjünk vissza a Kispest-Honvéd, Budapest-Honvéd, Kispest-Honvéd kapcsán, hiszen akadémistáinknak nem lenne feltétlen baj, hogy ha tisztában lennének, hogy tényleg ez egy milyen klub Eljöttek és milyen történelmi ében. klub, mint ahogy egyébként nagyon sok szurkolónknak is biztos jó jönne az, hogyha képbe kerülnének. De azért miért belevágnánk itt a fontosabb témákba, beszéljünk egy kicsit a téli felkészülésről szerinted, hogy sikerült. Mindenkinek felteszem ebbe az időszakba ezt a kérdést. <tos> kell kapus, és kell le középcsatár. Erre csak szurkolóként tudok válaszolni, mert azt az elején világosá tettük, hogy a szakmai munka az a szakembereknek a feladata, és hogy én nem vagyok szakember, ezért maximum szurkolóként tudom látni ezt a kérdést. Vannak a klubban kiváló szakemberek, akik ezt ennél jobban meg tudják ítélni. Én nagyon, elfogad, nagyon elfogult vagyok pozitívan Tomás Tújvellel kapcsolatban, és azt is megmondom nektek, hogy miért. Nem szakma jóka van ennek, mert, még egyszer nem vagyok szakember, de az elmúlt három évben a mindháromszor, hát hogy ne a esszel kezdődő szót használjam, szóval mélyen voltunk, akkor mindig az lett a megoldás, hogy a Tomast berakták a kapuba, aki hátul adott egy stabilitást a csapatnak, a védők megnyugodtak, aztán bemaradtunk. Sajnos az elmúlt szezonokban nem volt ennél magasabb célkítőzésünk, hogy bemaradjunk, de elmúlt három évben, amikor valaki elkezdett innoválni kapusposzton, abban általában baj volt. Úgyhogy a Tomas nekem ebből a szempontból egy ilyen biztosíték, hogy amíg őt látjuk, addig úgy nagyjából rendben vagyunk, aztán, hogy kell-e meg ki kell mellé kapusnak, ezt ítélje meg a vezetőerzőm, a sportigazgató nem az én dolgom. A középcsatárok esetében meg hát én úgy vagyok vele, hogy úgy látom, hogy azért van elég, van néhány olyan jó játékosunk, aki fele kifejezetten jó. A sportigazgató és a vezetőedző ezt a kérdést is megkonzultálta, láthattátok, hogy egy igazolása volt igazából a felnőtt csapatnak a téli szezonban, ami azért elég nagyot szólt, hiszen a Varga Kevin igazolása azért nagy hír volt. Remélem, hogy bejön. Ugye annó a, a a szurkolók által sokszor nem ibába foglalt sportigazgatónk húzott egy nagyon-nagyot akkor, amikor a valamelyik svájci alsóbb megtalálta a Kántorkevint, aki ugye aztán utána már a szurkolói rögmusokba kicsit pozitívabban került bele, mint a sportigazgatónk. Tehát, hogy, hogy én, én bízom bennük, mert eddig amilyen szakmai döntéseket hoztak, azért az életőket igazolt. Tehát csak első helyen fordulunk. Egy évvel ezelőtt az utolsók voltunk, tehát azért azért lélektanilag az egy kicsit más pozitív. Igen, egyébként a tújvehez annyit, hogy egy kicsit fiatalabban is tartja a tábort, amikor azt látom, hogy egy 43 éves kapus van a pályán, akkor én is úgy érzem, egy hogy van. még... Hát én múltkor megkérdeztem Egedűs Lajost, hogy tegezi a tanítványát, vagy magázza. Lajos fiatalabb nála? Én nem is néztem. Hát valahol lehetnek egykorban, vagy talán kicsit fiatalabb lehet, nem tudom. De, de azt néztem egyszer, hogy amikor a két fiatal srác volt benevezve Csere Kapusnak, akkor ők ketten, ha jól emlékszem, 6 vagy 7 éve voltak összesen fiatalok, mint a Tomás úgy. Igen, de. lassan ezért kell átállni négy védőre, hogy a védősor is idősebb legyen a e, hát, igen, Ha összeadják, igen. Jó, <gül> van szerintem belecsapjunk abba, hogy, hogy minek is vagy te az elnöke, mert ugye ez egy ilyen ez egy ilyen nagyon érdekes kérdés szokott itt lenni, főleg a szurkói körökben. Volt, aki már átnézte a polgári törvénykönyvet is, Ajaj. Hogy, Ajaj. Hogy, Ajaj. hogy ugye hát a honvédnak... jutott? Hát egy Kft. Ugye Éjj. a jelenlegi klub. Egy Kft.nek vagy ügyvezetője van, vagy egy elnöksége, ami nem ugyanaz, mint ami most van, hogy, hogy pontosan minek is vagy te az elnökem. Nézd, a helyzeten, vagy nézzétek a helyzeten, és sokkal egyszerűbb. Ugye ennek a klubnak van egy tulajdonosa, ja. akinek az idekerülésében én én közreműködtem, ezt soha nem tagadtam, és azt hiszem, hogy jó döntést is hoztunk, mert az elmúlt időszak azt mutatja, hogy amióta az új tulajdonos van a Honvédnek, a dolgok elkezdtek rendbe lenni, sőt, igazából mindenki megsüvegeli azokat a pozitív folyamatokat, amelyek zajlanak, akár magánál a klubnál, akár az akadémiánál. És amikor én a, a, a Tamással elkezdtem személyesen együttműködni, a Tamás engem mindig arra biztatott, hogy vállaljak valami fajta formális sabb szerepet a honvéd irányításában. Ugye korábban én soha semmilyen ilyet nem vállaltam, egyetlen egy esetben sem. Soha nem is volt az egyetlen tulajdonossal, sem olyan szoros az együttműködésem egyébként, mint a mostani tulajdonosa Leisinger Tamással. És akkor azt mondta, hogy ő szeretne a klub mellett egy elnökséget létrehozni, ő mint tulajdonos ezt megteheti. Szerintem régen ezt hívták társadalmi elnökségnek. Ugye most már mások a megfogalmazások. Ő maga, mint tulajdonos, aki az egész az övé, ő úgy dönt, hogy létrehoz egy elnökséget, és ebbe az elnökségbe felkér néhány embert. Felkirengem a vezetésére, és felkért mellettem még négy kiváló urat, akik a saját maguk területén nagyon sikeres emberek, honvéd dérdoboga, a szívük akár a polgármesterről, akár a budapesti honvéd elnökéről beszélünk, akár a tábornokúrról beszélünk, akár Karabaimréről beszélünk, tehát nyilvánvaló, és, és az a kérés, hogy dolgozzunk így együtt. Mm. És én ezt elvállaltam. De ennyi. Akkor az ilyen, igazából ilyen tanácsadó testület, per társadalmi elnökség, egy ilyen. Hát, de hogy, van, el... nevezzük Te, van nevezzük ezt, akkor nevezzük, társadalmi elnösségnek így van. A, igen, nem kell ezt túl gondolni. A lényeg az, hogy mindannyian a honvédért dolgozunk, mindannyian a magunk felelősségét vállaljuk a, a dologból. Én ugye, a, az, az a helyzet állt elő, hogy a, amikor a Tamás ide megérkezett, akkor mi elkezdtünk szorosan együtt dolgozni. Mindenfajta formális pozíció nélkül. Ugye 24 nyara. Igen, és akkor a Tamás már akkor javasoltak érte, hogy formalizáljuk már valamilyen módon ezt az együttműködést. És én... Én azt mondtam neki, hogy Tamás, én soha nem gondoltam erre, nem tudom, hogy helyese, de én akkor tudok erre neked igen mondani, hogyha négy dolgot el tudok intézni veled együtt, közösen, és ha ezek megvannak, akkor elvállalom. Ugye ez volt az első az, hogy a, a, a klubnak ugye a saját tulajdonába kerüljön a stadion, meg az akadémia. Egy. Kettő, hogy szűnjön meg az a méltatlan helyzet, hogy ennek a klubnak nincs, vagy a csapatnak nincsen messzponzora. A harmadik, hogy legyen egy saját beruházásunk, ugye épül a csarnok, vagy elkezdjük majd építeni a sportcsarnokot, és a negyedikként pedig, hogy az akadémia felújítását, modernizálását, bővítését kezdjük el, vagy legalábbis az ahhoz szükséges forrásokat teremtsük elő. Ezen dolgoztunk együtt a Tamásra, és miután mind a négyet sikerült Egyenesbe tenni, akkor megállapodásunknak megfelelően fölvállaltam ezt formálisan. De azt mondtam neki, hogy én akkor szeretném, tehát én, én nem úgy csináltam, hogy felvállalom formálisan, és akkor teljesítek, hanem azt mondtam, hogy ha tudok segíteni, ha tudok teljesíteni, akkor felvállalom. Tehát én megfordítottam a dolgot. És látjátok, nem, nem akarok itt, van egy a mondás, hogy jövünk dicséret, annyira fontos, hogy máshol ne bízzuk, de, de de csak azt akarom mondani, hogy a csapatnak van főszponzora, a földhivatalban már a Budapest Honvéd Kft. van bejegyezve, mint a, az akadémia és a stadion tulajdonosa. A TAO forrásokat megkaptuk arra, hogy felújítsuk a, az akadémiát és kibővítsük, és megvannak a források és a tervek a, a sportcsarnok megépítésére is. Ezt vállaltam. Vállaltam még egy plusz dolgot, amikor a szurkolók vezetőivel találkoztam, sőt nem is egyet többet is. Abban az egyik a névkérdés volt, az is megvan. Tehát... Lehet nézegetni a polgári törvénykönyvet nyugodtan, de én, én inkább az eredményekbe hiszek. Nem, csak hogy, nem volt tiszta. Ja, ja. Kármán, bocsánat. Bocsánat, lenne két kérdésem az elnökségű kapcsolatban. Az egyik mondtad, hogy, hogy ne, nem vállalta az előzőeknél senkinél. Nem is volt felkérés, tehát se a Mingvi úrnál, se később Menderényi. Hát ilyen, hogy is mondjam, konkrét felkérésig, utalgatások folyamatosan voltak, meg inkább úgy mondom, hogy kérések voltak, hogy mit csináljak meg tehát a Péter hozzá egy sponsor az, az, az ugye rendszeresen <gül> felmerült, és, és, és mindig kértek a tulajdonosok éppen valamit, hogy mit csinálja. Ezek közül volt, amit tudtam segíteni, volt, amit nem. nem. Tehát a Hemingway úrral volt egy norm, tényleg én nagyon kedvelem őt, meg ő azért tehát, hogy is mondjam, emlékszem rá, amikor a szurkoltábor nem dicsérte, és amikor a, éppen a, hát hogy, hogy is mondjam neked, tehát a nemi identitását kérdőlezte meg a szurkoltábor, és egymás mellett üdnünk, akkor mindig mondta, hogy hát, Péter azért jó néhány út föl tudok vonultatni ennek Tehát a de, de ha Hemingway úr akkor nem veszi át a honvédot, mert lehet, hogy nincs a honvéd, ugye? Tehát ezt azért egy utólag ismerjük el neki, mégiscsak csak bajnokok, az akadémia elindításában fantasztikus érdemeket szerzett, vele volt egy szoros kapcsolatom, vagy együttműködésem ebben a szempontból. Az előző tulajdonosokkal ott ott is ismertem mindegyiket, meg jártam meccsede, de, de ott, ott ilyen szoros együttműködés nem volt. Dacárnak, hogy mindenki azt hitte, hogy van, mert ugye egy volt csapattársam lett az ügyvezető, de semmi közöm nem volt hozzá. Ő szólt, hogy fölkérték és elvállalta. Tehát nem az volt, hogy én őt beajánlottam volna. Úgyhogy a, a legszorosabb kapcsolatom nyilván a mostani tulajdonosokkal van, tulajdonossal van ebből a szempontból. A másik kérdésem az, hogy a, az elnökség öt tagjából négyel teljesen tisztába vagyok. Nekem a tábornok úr az biztos az én tudatlanságom. A, a tábor... Én oda. a tábornok úrnak a felkérése az azért volt fontos, mert a Tamással egyetértünk abban, hogy a Honvéd hagyományaihoz tartozik. az is, hogy a Honvédséggel legyen szoros együttműködésünk. Igaz, hogy az a történelmnek, a magyar történelmnek a fekete lapjaira tartozik az az időszak, amikor ugye a Honvéd ott a Honvédség csapatává tették meg aként működtették, de mégiscsak része a klub történelmének, és... Én fontosnak gondolom azt, hogy a, a, a budapesti honvéddal magával, illetve a honvédséggel legyen egy, egy jó élő kapcsolatunk. A honvédek érezzenek valami identitásbeli, hát hogy is mondjam, kötődést a, a honvédhoz. Úgyhogy ezért aztán lesz is majd ebből a szempontból meglepetés. Most azt nem tudom, hogy a hétfői meccse már összetudtuk -e hozni de, de a... a honvédségnek majd lesznek különböző szerepei a, a meccseinken, úgyhogy remélem, hogy a szurkolóknak majd ez az újítás is tetszeni fog. Én meg azt szeretném kérdezni, hogy biztos, hogy jó ötlete ez, hogy az akadémia meg a stadion visszakerül a klubhoz, mert azért az elmúlt években láttunk olyat, hogy néhány klub szenvedett ettől, hogy hogy tartja fenn a stadiont. Igen, hát nézd, a következő van, hogy ha, ha most nem sikerült volna a birtokba vétel tegnap, akkor a hétfői meccsért több mint 10 millió forint béleti díjat kellene fizetnünk a zenesünknek. És a következő meccsér meg megint annyit. Tehát azért egy komoly kiadás volt. Plusz, ugye nem te értékesíted a skyboxokat, nem te mondod meg, hogy mi történik benne a stadionban, egy bérlő vagy. És az nem jó, mert amikor azzal a kéréssel jöttök, hogy szeretnétek graffitit, hogy szeretnétek jobban otthon érezni magatokat a stadionban, akkor eddig nem tudott a klub vezetése hozzáni, hozzáállni sehogy, mert hát mi is béreltük, ott voltunk vasárnaponként, vagy hétfőnként, amikor meccs volt, aztán kész. Tehát szerintem mindenképpen fontos, hogy egy önmagára valamit adó klubnak legyen saját tulajdonában a stadion, meg most A kérdés az jön, hogy igen, és hogyan üzemeltetheted. Ugye ez források kellenek, meg egy világos koncepció. Ugye ma már a stadionok úgy épültek, hogy azok nem csak focipálják, hogy ilyen egyszerűsítően mondjam, Nem vannak olyan tereihol, ahol nagyon jó kis rendezvényeket lehet csinálni. Én magam is hoztam már ide többször. Én egyébként, hogyha jönnek külügyminiszterekkel hozzám Budapestre, és nem csak a szigorúan vett hivatalos kül külügyminisztériumi van, hanem valami bővebb, én három stadionba szoktam őket elvinni. Ha nagyon sokan vannak a puskásba, ha közepesen sok akkor a ha meg annyian, hogy nek a a bozsikban is, akkor a bozsikba. Hoznám én mindet a bozsikba, csak hát a grupamma nagyobb mint a bozsik és hogyha van mondjuk 50 ember, vagy 80, akkor azt azt nem tud jól megcsinálni a bozsikba. De már csináltam a bozsikba is nagyon jók is rendezvényeket, meg fogok is. El vannak a egyébként a, a külföldiek, akár még stadionba. Viszem őket hosszan emlegetik utána még még kellemes emlékként, mert emléként, azt mindig csinálni, hogy a hivatalos program végén megmutatom az öltözőt, megmutatom a pályát, és azért az Association az, Ritka a külügyminiszterek életében. Tehát egy világos tervet raktunk össze arra, hogy hogyan üzemeltetjük. Azért ne felejtsük el, hogy a tulajdonosunk egy, egy sikeres üzletember sikeres üzletember, tehát ebből a szempontból meg az a csapat, aki, aki részt vesz az üzemeltetésben, az a garancia arra, hogy itt egy, egy jó üzemelés fog megtörténni. Van egy csomó tervünk egyébként, a rendszer hetente egyszer leülünk a tulajdonossal egy este, átbeszéljük a, a, az éppen folyó dolgokat, e, még nem az első csapat edzés tervét nézzük át, hanem a klubot önmagát, és, és van, egy, van egy csomó tök jó tervünk, aminek a megvalósításában haladunk előre, mire fogjuk használni a régi klubházoi régi akadémiai épületét, oda is tök jó terveink vannak, ami szintén majd fog hozni pénzt arra, hogy az üzemeltetés menjen, úgyhogy meg nyilván tulajdon is is áldoz rá, a is adnak pénzt, úgyhogy... Já. Mi tudunk még egy remek programot, a minden évben van egy diátod ünnepsége, Na. ahol a legjobb játékosokat különböző kategóriákba Azt sorolva. is az a lecsinálni a stadionban. Igen. Hát persze. Hát de most már a milyen. tehát innentől Én kezdve minden ilyennek. Az... Minden Honvédhoz kapcsolódó dolognak a Honvéd stadionjában van a helye. Nekem ez a alapfelfogás. Amúgy, amúgy, meg szeretnék egyet kérdezni az elnökségek kapcsolatban, hogy tényleg nagyon széles skáláról kerültek be emberek, de nem gondoltatok arra, hogy esetleg a, a stadionban a legtöbb, aki képviselteti magát, az a szurkoló, hogy esetleg, hogy szurkoló ebbe az elnökségbe, hogy bekerüljön, mert szerintem ez egy nagyon jó üzenet lenne. Hát nézd, én a, a következőt gondolom erről, hogy szerintem klubvezetők annyit még nem egyeztettek veletek, egyeztettek veletek, mint amióta mi vezetjük ezt a klubot. Tehát most mondok egy példát. Ugye amikor leültünk, miután... Ugye ezt a megtisztelő felkérést elfogadtam, leültünk, elmondtátok, mit szeretnétek, szerintem jól haladunk mindennek a megvalósításában. E, tegnap előtt, vagy tegnap volt egy fontos, szomorú, de fontos esemény, a Román szövetség megbüntette a a a a testvércsapatunkat, azért mert magyar és ez zászlókat tette ki. A kubatov Gáborral megegyeztem, hogy azt a Honvéd meg a FRADI ki fogja fizetni, de mióta bejelentettük volna, fölhívtam a vezetőtöket. Tudjál róla, a szurkolókat tudod róla tájékoztatni. Nem szokványos dolog, amikor a Honvéd és a FRADI valamit közösen csinál, de ez egy olyan nemzetű ügy, amikor azt hiszem ez, ez belefér. Tehát, és én ezt így szeretném csinálni, hogy a fontos ügyekben belesztek vonva, a fontos ügyekben mindig fogunk beszélni, van kapcsolatotok hozzám, el tudtok érni. Én is el tudlak érni benneteket, tehát szerintem ez az eddigiekhez képest egy teljesen új működési metódus. Sokkal közelebb vagytok a döntésekhez, mint voltatok bármikor. Na, de ez jó is, hogy itt mondogattad ezeket, hogy hogy a úra is találkoztok, meg stb. Akkor van egy ilyen, ilyen SMS-ennek -e az elnökségnek, egy ilyen, hogy kell elképzelni, ugye a szervezetés működési szabályzatra gondolok itt, Igen, hogy ez a... hogy kell elképzelni, hogy, hogy valakinek kipattan valami ötlet a fejéből, akkor az a elnökségen megy át, és utána a tulajdonoshoz a végén döntést, vagy, vagy akkor ez itt minden közös. Hát a, a fontos dolgokat mindig bevisszük az elnökség elé is természetesen, tehát három, hát. Két-három hetente szoktunk összeülni. Nyilván a karácsony időszakot most azt nem számoltuk ide, mert mindenkinek volt más dolga. De, de össze szoktunk ülni, vagy a, vagy a stadionban jövünk össze, vagy múltkor a, a magánál, a budapesti honvédnál, a Dörzsögyörgy úton. tehát változtatjuk a helyszínt, és ott a, azért például a hónapjátékos, játékosát az elnökség. Mindig meg, megválasztja. A, és a fontos kérdéseket ott mindig bevisszük, beszélünk, megbeszéljük, és akkor úgy, úgy, úgy folytatjuk. A tulajdonosnak is fontos, hogy, hogy legyen egy elnökségi támogatása minden mögött, és még egyszer mondom, mi az eredményekben hiszünk, tehát megbeszéltük, hogy ez így fog működni, és ez egy ilyen quasi egy ilyen személyes garancia közöttünk, egymás személyben néztünk, kezet fogtunk, és ez így működik. És nyilvánvalóan ez a személyes kapcsolat a garanciája annak, hogy a dolgok működjenek én. Még egyszer csak annyit szeretnék mondani, hogy hogy én nagyon tisztem a polgári törvénykönyvet, de a, az eredményeknek higgyetek. És eddig szerintem az elmúlt hetek vagy hónapokban nem nagyon volt olyan dolog, amiben csalódnotok kell. Uh -huh. Jó, akkor az a lényeg, hogy a Tamás dönt a végén igazából a Leisztinger Tamásra. Hát közösen döntünk. Aha. A nagy dolga közösen döntünk. Jó, akkor ez egy, szerintem egy tisztázódik így a, az embereknek egy picit, hogy, hogy mit is jelent ez az elnökség. Ugye ez egy nagyon oh. ehességedre, egy ez nagyon a... komoly kérdés volt itt. Um, tehát akkor mondok, még egy gyakorlati arról, hogy nah. szóvat bevágtam csak, hogy, mert látom, hogy az izgatja az emberek fantáziát. Mm -hmm. Például amikor leültünk a szurkolók vezetői, azt hiszem nyolcan voltatok ott, akkor ismerkedtünk meg mi is egymással, és akkor felvetettétek ezt a névkérdést. Ugye, a, hogy is mondjam, tehát, ugye a, a név az az identitásnak a, az egyik legfontosabb pillére. És egy névváltoztatáshoz mindig óvatosan kell hozzáállni, mert, mert nevet nem változtat az ember gyakran, ugye? Tehát ott ott azt meg kell alapozni. És akkor a, a, miután beszéltünk veletek, a következő, ugye mondtam heti egyszerűen hogy a tulajdonossal átbeszéljen a dolgokat, a következő alkalom, amikor leültünk, akkor mondtam neki, hogy van egy ilyen komoly igény a szurkolók részéről. És akkor gondolkoztunk, hogy ez hogy legyen. Mert még egyszer egy tehát nevet, címert, szint, nem tudom, tehát, ilyenek, tehát ezek, ezek alapkérdések nem, nem változtatsz egyik pillanatra már, mert hallottál valami gyorsan csináld meg. Igen. Ez, ez, ez nem olyan. És akkor arra gondol, jó, jó óvatosan kellett csinálni, alaposan gondolkozzunk. És gondolkoztunk rajta közösen, és, és egy következő megbeszélésen pattant ki a fejünkből, vagy jöttünk oda, hogy hát, hát akkor, akkor döntsenek a szurkolók legyen egy szavazás. És akkor lett egy szavazás, eh, majdnem tízezer szavazat jött, ami azért is volt ez fontos nekünk, azt beszéltük a Tamással, mert ebből látszani fog, hogy mennyi embert érdekel. Ti mennyi embert tudtok megmozgatni. Mekkora ez a hálózat. Mert ezt senki nem mérte fel igazából korábban még soha. Tehát, látjú, sokan, mindig sokan mindig a Honvéd a legjobb tábor az országban, oké, okay, de hogy akkor nézzük meg. És, és most kiderült. Tízezer szavazat, de óriási dolog. Majdnem 90% a, a szurkolóknak világosan ebbe az irányba tette a lavoksot. És hát akkor így lesz, abban maradtunk, hogy szezon közben ne, mert ha nevet váltunk, az egy alapos dolog. A következő szezonnak az első csapat Kispest Honvé néven fog neki futni, ahogy azt megszavaztátok. De akkor ezt tulajdonképpen gyorsan átvitted a, a tulajdonoson is, meg az elnökség és a jogokon? Igen, gondolom. de ne így mondjuk, hogy átvittem, hanem az, hogy mert nem így történt, megbeszéltük, leültünk, hmm. elmondtam, megbeszéltük, és egyetértés volt. De voltam. támogattad egyébként. Hmm. Hát hogy? hát megkértetek engem, aztán csináltam. Ez a normális munkamegosztás szerintem. Lenne egy kérdésem ezzel Igen. kapcsolatban. Azt mondtad, hogy a felnőtt csapat, és ez már múltközveget ütött a fejembe, ez azt jelenti, hogy csak a felnőtt csapat és a U19, stb. stb. már nem. Igen, tehát az akadémiának a neve ugye Budapest Honvéd Akadémia és hát most úgy áll, hogy, hogy a, tehát az utánpótlás csapatai, mert maga az akadémia, az Budapest Honvéd Akadémia néven fog működni a továbbiakban, ennek számos oka van, a nemzetközi relevanciák, meg ilyesmi. Szerintem ez így jó így, de hogyha úgy látjuk majd menet közben, hogy zavart okoz, vagy nem tudom, akkor majd lépünk. Szerintem ez le. zavart fog okozni. Jó, Biztos vagyok benne. megnézzük. Okay. Még egy kérdés az elnökségről, de most már tényleg hát szerintem az utolsó. Mondhat, hogy ez egy ilyen készfogós dolog volt, akkor az azt jelenti, hogy ez igazából egy ilyen kötetlen mandátum, tehát nem időre szól, nem pozícióhoz kötődik esetleg. Amíg úgy gondoljuk, hogy ez az együttműködés hoz a klubnak, amíg úgy látjuk, hogy ennek az együttműködésnek pozitívumai vannak, és segít a klubnak, addig fenn fogjuk tartani, biztosak lehetnek. Majd aztán, nem tudom, most is, tehát majd, majd vonjanak, vagy vonjatok mondjuk az egy év elteltével egy mérleget. Hogy ennek az egy évnek mik voltak az eredményei, hogyan nézett ki, szerintetek ez segítette, nem? És akkor majd beszélgessünk róla újra, hogy mi az, ér, mi az értékelésetek. De eddig szerintem nem kell szégyenkeznünk. Hát amik történtek eddig, azok elég érdekesek, és úgy sok részben egybevágnak így a szurkolói a mondjuk az hogy igényeivel. Ugye volt még kérésetek, és az, az, az is egy nagyon jó kérés, vagy nagyon jó felvetés volt inkább azt mondom, mert elmondtátok, ami, ami nekem nem esett le, de aztán azóta körbejártam többször is, igazatok van. Hogy gyakorlatilag a klub, vagy bocsánat, a stadion, elő, stadion előtt lévő közterület, ez egy halott közterület. Tehát ez le van viakolorozva, aztán jó van. Tehát ilyen steril, mint, a, nem is tudom, mint egy <tér> laboratórium ment. És teljesen igazatok van. Úgyhogy azt is megbeszéltük, hogy ha itt már az időjárás meg fogja engedni, akkor ez a kinti Kondi Park, kisfocipálya, játszótér, az ott mind meg fogjuk csinálni, hogy éljen a stadion környéke is. Nem, de akkor, akkor ez az identitás dologról egy picit azért szerintem akkor beszéljünk, hogyha már mondtad ezt a stadion környéket is, ami, ami egy ilyen élőtérre szeretnénk varázsolni, ne egy ilyen, egy ilyen külvárosi ipartelep melletti. Éjjön. Ilyen, hát igazából egy funkciónélküli betonplatsz legyen, de hogy a, akkor, hát most volt egy ilyen döntés a névről, akkor most jön a Kispest identitás? Vagy, vagy erről volt -e már köztetek szólt az elnökségben például, hogy, hogyha egy klub nevet változtat, és felveszi magára azt, hogy Kispest és Honvéd, uh -huh. akkor, akkor itt meg kell felelni egy ilyen Délpesti-Kispesti identitásnak is, hogy emögén mit lehet majd hozzátenni. Tehát mitől lesz helyi ez a klub újra? Nézzétek, szerintem azért a Honvéd az mindig Kispest volt akár, hogy is hívták, tehát ti is azt a mérkőzéseken, mindenki úgy, úgy beszélt rólunk, hogy a Kispest, tehát én nem hallottam olyan embert, aki azt mondta, hogy megyünk a Budapest honvédhoz játszani, megyünk Kispestre játszani, tehát az ellenfelek, meg mindenki más. Tehát, tehát szerintem az identitás az, az, az mindig megvolt. Ugye a polgármester úr is tagja az elnökségnek, és itt azért szeretném aláhúzni, hogy, hogy amikor azzal, Jönnek egyesek, csak politikának itt milyen szerepe van, stb. Hát ha valaki megnézi ennek az elnökségnek az összetételét, és mondjuk felfejti, hogy mondjuk ki mit gondol a világ nagy dolgairól, akkor láthatja, hogy itt különböző helyről érkezett a világról, különböző dolgokat gondoló emberek vannak. De ez semmi problémát nem jelent nekünk a Honvéd kapcsán való együttműködésből. Tehát mi nem a, nem, nem a magyar külpolitikát, vagy nem a magyar gazdaságpolitikát, vagy nem a magyar adórendszert vitatjuk meg ezeken a helyeken, hanem a Budapest. Honvéd, majd a Kispest Honvéd ügyeivel foglalkozunk, és én azt szeretném, hogyha ez tényleg erről szólna. Tehát, tehát azt lehet azt mondani, hogy itt jön ez a, ez a hülye, mocskos külgymiszter, mi az anyámat keres itt, ugye? Én csak annyit kérek azoktól, hogy mondjak, hogy, hogy ne külgymiszterként ítéljenek itt meg, mert annak itt semmi köze nincsen. Semmi hát köze nincsen. Egyik leggyakoribb komment az, hogy hozod a milliárdokat majd. Ö, hát most nézd, erre azt tudom nektek mondani, hogy amióta itt vagyok, azóta, ha jól látom a mezén, mintha lenne valami fölírva a címer alá. Ja, igen, okay. vulkán úr ja. már ott van. Oké, csak, okay, csak jó, jó, csak azt mondom, hogy mióta nem volt ennek a klubnak főszponzora? Most meg van. Úgyhogy csak kisméltányosságot kérek ebből a, a, a szempontból. Tehát a, a, ennek a klubnak az anyagi háttere, az nyugodt, kiegyensúlyozott, biztosított. Nincs francolás, nincs fölösleges nagyzolás de minden, ami, amire szükség van ahhoz, hogy ez egy jó csapat legyen, és egy jó akadémia legyen, az biztosítva van. A fő lehetőkele... Nem tudom, hogy honnan, honnan kenyarodtunk ide. Nem tudom, de... De ide kenyarodtunk. <gül> <gül> <gül> és lenne, ehhez kapcsolódóan lenne egy ilyen kérdésem is, hogy hol a határ a, a politikusi szerep, a külügyminiszteri szerep, és a, az ezeljáró lobby érdek vagy lobby erők és a, és a honvéd elnöke, poszt között. Tehát ez a, mi az a határ, amit még nem lehet átlépni a saját klubunknak segítve? Nem tudom, hogy mennyire érted a kérdést. Igen, abszolút abszolút van értem, egy... és, és ugye ezt, ezt van, akik ilyen szégyenlősen állnak ki ez a dologhoz, hogy nem állok ehhez szégyenlősen. Hát, Gondolhatom rá, kérdezek. Igen, lesz, <laughs> igen, igen és, és nem is állok ehhez szégyelősen, mert nyilvánvalóan a Szijjártó Péter a honvéd elnöke és külügyminiszter. És nyilvánvalóan, hogyha Szijjártó Péter valahol tárgyal, a honvéd elnökeként mindenki tudja róla, hogy ő a külügyminiszter. Hogy ez megnyite ajtókat, megnyit ajtókat. Hogy ez, hogy is mondjam, a szíveket, megnyit szíveket. Hogy ez lehetővé tesz adott esetben gyorsabban elérését céljainknak igen, tehát ne legyünk ászentek, meg ne legyünk szemérmesek, szemérmesek, ez így van. És, és minden, ami a jóizlés határán belül van, azt én ki is használok annak érdekében, a jóizlés és a törvény határain belül van, azt én ki is használom annak érdekében, hogy ennek a klubnak jó legyen. Ebben mindenki olyan biztos lehet, mint hogy most itt ülünk. Aha, tehát akkor, a, akkor van egy ilyen alap, amit a, amit a tulajdonos már rak a klubnak, ami... Igen. Ami úgy, amikor ő átvállalta ezt a szerepet, amikor ő tulajdonos lett, akkor ő valahogy végszámolta, gondolom, hogy ezt ő tudja majd üzemeltetni. Igen. Lehet igen. Tehát hogy ő azért minimum nullára ki akarja hozni, tehát nem akar bele nagyon veszteséget. Hát veszteséget ne csináljunk, azt én is olyan Igen, És akkor minden, ami többlet, azt már te tudod hozzáhozni? Vagy, vagy ez hát, ennyire ö, nem egyszerű? De, de, de, hát nézd, a következőt tudom neked mondani. A, ugye, Na, ugye ez lenne az előrelépésnek a szintje. Így, így, a, így, a, a... De, de igen, de ide jutunk el csak máshonnan. Tehát leülünk, és azt mondjuk nézzük meg, mi a célunk. Uh -huh. Nekünk az a célunk, hogy a Honvéd az egy stabil, első osztályú futballcsapat legyen megint. Minimum. Egy. Minimum. É, az, most, ha, leül, most, ha leül, most egy mb 2 csapat szurkolóiként ülünk itt. Következő cél, évekre kell meg következő célunk, magabiztosan megnyerjük az MB2-es bajnokságot, és utána ne legyen kétség és kérdés afelől, hogy mi egy MB2-es Tehát, hogy ne kelljen minden évben tehát ne úgy legyünk nb 1 hogy hát most éppen azok vagyunk, de lehet, hogy nem azok leszünk. Tehát ez egy, ez egy mint hogy a Fradinál mondjuk nem merül föl, hogy az, vagy a Paksnál, vagy nem tudom, a, ez -e? 12 csapatos bajnokságban az utóbbi szinte mindenkiről felmerül, de a kettőnél nem, mi is ugyanígy legyünk. Tehát hogy, hogy ne az a kérdés, hogy jövőre és mb 1 leszünk el vagy csak. Tehát ez az első. Ugye ez egy hosszú távú munka, mert nem egy évre készülünk, hanem azt akarjuk, hogy soha, amíg mi a honvét szurkulói vagyunk, ez a csapat soha, ne legyen kétséges, hogy MB es első. Aztán persze, hosszabb távon, meg nyilván oda is vissza kell térni, ahol már voltunk, mert itt felelvén az emlékeinket, amikor a Szomdóriát megvettük, a Manchester-től éppen kikaptunk, a Liverkuzen-fogadtuk e, itthon, vagy a, nem is tudom, nim volt, akit megvettünk négy-egyre idegenbe, itton meg 3-8-ban, -e. az ott fente igen. 20 20, így van. Tehát, hogy, hogy egyszer akkor aztán térjünk majd vissza ide, vagy egyszer majd megy Menjünk vissza Krajovára, és jó verjük meg őket, mert úgy értem, hogy a futballpályán a csapat. Tehát, hogy, hogy, hogy ezek egy, kettő. Ugye az Akadémia. Ez legyen az ország legjobb futballakadémiája. Ugye ma a Honvéd Akadémiára úgy hivatkoznak, mint az ország egyik legjobb futballakadémiája. Nekünk az a célunk a tulajdonossal közösen, hogy ez az egyik szó az eltűnjön. Ez legyen az ország legjobb futballakadémiája. És nézd, ha egyébként most ránézel, hogy mondjuk hogy állnak az utánpótlás csapataink, akkor nem vagyunk ettől nagyon távol. Az viszont nagyon fontos, hogy ne csak ezt nézzük, mert nem az a kérdés az csapat, nem csak az a kérdés utánpótáscsapatok válnak. Hány játékos adsz fel a nagy csapatba, hányan integrálódnak a felnőtt futballba? Hány volt honvéd akadémistát látsz az NBA-be, vagy külföldön és talábésítal? Tehát jó emberek ezek a fiúk, ugye? Nem csak képezve vannak, hanem nevelve is. Ha valaki ott van a honvéd címer, előre köszön, jól viselkedik, stb. Tehát, hogy, hogy ezek, ezek így mindegyütt. Ezek a céljaink. Na, és akkor ezzel össze hogy mi kell hozzá kell nyilván infrastruktúra, kellenek szakemberek, kell háttér, stb. Na, ez kerül ennyibe. Akkor ebből nyilván hoz a tulajdonos valamit, meg kellene külső források, ezt nevezik, ugye részben állami támogatásnak, arról is tudjuk nagyjából, hogy mennyi, azt oda beírjuk, és akkor el kellnek a szponzorok. Na, hát ez a meló. És akkor ezt össze kell rakni, és idénre össze, idénre meg már jövő. Tehát én olyan, mi, mocsánat, olyan szerződés kötött a klub a ami négy évre ad egy nagyon stabil, nyugodt alapot a működése. Egy kérdésem lenne, említetted a Krajovát, és ez rögtön fele hozott nálam különböző emlékeket. igen. E, ott kamatozhatnád a, a diplomáciai ügyességedet. Az egy rendkívül rossz ítélet volt, amit a Honvéd a elkövettek szerintem az UFA úgy. részéről. Ugyanis egy csapat szurkulói miatt félbeszakad a mérkőzés, és gyakorlatilag az bűnhődött, aki hibás, nem volt hibás. Nem volt hibás, dolog volt, ez nyilvánvaló. Ugye, uh, ilyentől azt hiszem, hogy most már jövőben nem nagyon kell tartanunk, talán láttátok, uh, az UFA elnökét múlt héten, amint Budapest Honvéd melegítőt fog a kezében. Volt, járt nálam múlt héten az UEFA. Rettentő jó időérzékkel, hiszen addigra már Kispest honvéd lettünk. Igen, de, de, de, de, de, de azért, tehát a, azt a régi brendet szerintem érdemes. Tehát az, az olyan, mint hogy hát ha fölvesz egy régi honvédbe ezt az mm. még él, nem? Vagy ér. Tehát szerintem ezek a régi brendek tök jók most attól függetlenül, hogy, hogy, hogy kispest honvéd, de ez a régi brendünk, Budapest honvédnak, mm. hát fölveszünk régi. Fölveszünk a Gösszer van írva, nem? Pedig van nem a göszszer a f még mindig egy picit, még maradnék enni az elnökség dolognál, mert itt ebbe azért, azért. Ebbe azért, ebbe azért nagyon sok Oszlatja tartalék van Sok tartalék van ebben. Jó. Te vagy az első, aki megszólal az elmúlt másfél évben a klubtól gyakorlatilag. Nem nagyon kommunikál a klub a közvéleménnyel. Tehát Edző alig nyilatkozik az újságoknak, a, a tulajdonos gyakorlatilag egyszer jelent meg. Hát igen, ő nem nyilatkozott nyilatkozott. De, de, de ezt de tőlem is ezt vártuk el, mert Józsgyőrben ez, ez volt tíz hát éve. ezt ő eldönti, hát. hogy, hogy ezen nem lehetne valamit változtatni, hogy a klub egy kicsit nyisson a, a közege felé? Mert most, ilyen, most azt érzik nagyon sok, hogy elzárkózik a klub. Uh -huh. És sőt, az elmúlt időszakban azt is érzik, hogy elzárkózik a klub, és egy kicsit inkább így téged tolnak előtérbe, vagy magattól oda előtérbe, most, hogy teleti egy kicsit a klub arca. Ami olyan dolog, hogy. Így... Nem sértésnek. Ne, ne, ne, nem ezt mondtam csak, hogy, hogy, hogy, hogy azért megszólalhatna valaki néha a klubtól. Ez nekünk egy ilyen picit ilyen zavaró dolog. Jó, jó, oké, oké, köszönöm. Ez nem, nem gondoltam, nem gondolkoztam még ezen, de most így, hogy mondod, ebbe azért van valami, ez kétségtelen. Ugye? Nekem a másik munkám, amiről most ugye nem nyilatkozunk, az az, az, az nagy rész szó a kommunikációról is. És látjátok, hogy ebben a hát most majd nem mondtam a rohadt szót, de uh -huh. ebben a modern világban nagyon sok minden leegyszerűsödik nagyon egyszerű kommunikációs üzeneteké. Ez engem nagyon bánt megmondom őszintén, de mivel egymagam nem érzem az erőt abban, hogy szembe menjek ezzel a világforradalomra, ezért aztán inkább sodródom az ára, de, de ha belegondoltok, az az mégiscsak gáz, hogy, hogy három-négy másodpercben kell tudni elmondani valamit, és három-négy másodperces flashek alapján megítél az ember bárkit és bármit. Visszavonhatatlanul. És ez és nagyon rossz, és ezért szeretem én az ilyen bár. Lehet, hogy ennek van, van egy kis, a, hogy mondják, ezt van egy kis vissza, vagy reneszánszal ennek a vagy vágya az embernek a hosszabb beszélgetés, mert a podcasteknek pont erről szólnak. nem? Hogy itt most beszélgetünk 35 perce, és, és tök jó, és nem három másodpercben kellett elmondanom e, mindent. De, de megértettem, megértettem ezt is, amit, amit mondtok, e, átgondoljuk, hogy hogyan lehetne ezt, ezt jobban csinálni, mert nyilván, ha van egy ilyen hiányérzet, sok emberben akarnak, van valami alapja megokat Pontos, hogy kicsit újra gondoljuk a klubnak a kommunikációra, a játékosok kapjanak benne teret. É, Igen, igazatok van, majd ezt megnézzük, hogy hogyan tűvel. nekem se. meg kifejezetten rosszul esik, hogy oké, okay, hogy a semmilyen médiának nem nyilatkoznak, de például most nekünk van egy magazinunk, és ott kérdeztük, hogy lehetne interjújátékossal, vagy edzővel, uh -huh. és egy kategórikus És ez milyen magazin, bocsán? Ez a nekünk a kis best, Aha, már, na Végre van leírt, izé, nagyon jó, ennek Igen. is már ez lejárt a, férdés, a szezonja. Benzin, Igen, a nagyon, kész, okay. a okay. nagyon jó. Aha, jó szuper, is is. Okay. Eb nagyon jó. Jó, szuper. Oké, akkor ebben nagyon-nagyon nagy örömmel veszünk részt természetesen, tehát e, nagyon szívesen közreműködök ebben, hogy ebben a klubunk játékosai is meg tudjanak szólalni. Ugye Persze, azért, azért is nagyoban. forszíroztuk nagyon ezt a témát, mert hogy emlészel a Hemingway korszakban, azért a, az, az öregnek is volt egy ilyen egészséges ilyen... Hát minden napjük egy bóra. Bóra jelzőst, az biztosan. De hogy, nem volt hiány. De hogy jelen, folyamatosan jelen voltunk a médiában. Ez folyamatosan jelen hol így, voltak. Hol, hol így, hol úgy, de jelen voltunk. Ja, És hát ugye amikor például videótonnal mentünk a bajnoki címér, akkor hát nagyjából egy ország tudott nekünk szurkolni. Tehát így sikerült így felhozni ezt a, ezt a dolgot. Majd utána jött egy, egy kevésbé sikeresélyre, mondjuk így ezt a, a tulajdonosváltás után ö, öt évet, vagy négy és fél évet. Pedig milyen jól indult az is, nem? Hát megnyertük a Magyar Kupát. Igen. Volt jól egy, igen, igen, milyen igen, jól volt indult. egy ilyen Magyar Kupa győzelem. Azt de volt. Akkor hangzott el az a mondat a televízióban, mert remékeztek, Covid volt, hogy úgy tűnik, hogy Kispesten van egy olyan lakáson, amiben 9 ezeren laknak, mert ugye nem lehetett egymás mellé ülni csak az egyháztartásból érkezőknek. <laughs> És ez bejárta a világ sajtót, az a kép az Ausztráliától az USA-ig jelent. Igen, csak közben meg a, meg a klub meg elzárkózott a, igen, a igen, közvéleménytől, és, és úgy tűnik, mintha ez folytatódna. Most, mintha nem lenne egy-egy egy stratégiája a klubnak, hogy mit gondol magáról. Igen, ez, ez, ez lehet, hogy jó, sőt, valószínűleg jogos érzés. Ha a, az okait próbáljuk felfejteni, akkor talán az ott abban keresendő, amit a az utolsó előtti mondatodban mondtál, hogy, hogy ennek a klubnak az elmúlt három éve az nagyon messze volt attól történet legyen, és amikor olyan van, akkor ugye, ahogy is mondjam, a nyilvánosság elé menetel sem olyan tömidevű. Igen, igen, igen, ezt azért tudjuk. De most ugye más a helyzet. Tehát lehet, hogy ez a régi kudarcok miatti bezárkózás pff, egy kicsit még így ilyen reflexként itt van, úgyhogy ezen a változtatunk. De most, hogy így belegondolok, és mondjátok, igen, igazatok van, nem, nem is gondoltam ebben bele. Ég. Igen, csak tényleg jó lenne, ha valamit a jó, klub. Jó kialakítana magának egy önképet, Lána, amit aztán van. kifelé, mert Igaz, egy, egy illatott klub illatott. akkor lesz igazán erős, nem csak amikor egy nagy közössége van, vagy a szurkolóknak van egy narratívájuk erről a klubról, mi, mi ahogy kispestezünk, hogy megyünk a, a csapat Persze. után, nekünk van egy, van egy saját történetünk, egy de ez, ez messze van egyelőre a klubtól. Igen, És igen, jó lenne illatott. ezt a, valahogy egy kicsit ilyen együtt érté. dolgozóba. Oké, okay. egyetértek, köszönöm a felvetést, ugyanúgy, mind a nevet, ezt is átgondoljuk, hogy hogyan lehet jól hogy csinálni. Köszönöm, hogy mondtad. Nagyon néztél, Tibi, valamire. Ja igen, mert az előbb ez a metálkoméra így szóba került, és most tényleg látom, hogy a Péter tele van ilyen pozitív energiákkal minden, de én nem bírom könnyen kérdeznem, hogy három évet mondhatok, de volt az öt év is, ami nem jó itt. Hogy, hogy ezt te hogy élted meg szurkolóként, hogy igazából megalázó vereségek, mm -hmm. akkor olyan edzők, akik nem szabadott volna ide kerülni, olyan játékosok, akik szerintem az első osztályt nem ütötték meg. Bien, hogy, van. hogy ezt te hogy, hogy élted meg? Nagyon rosszul. Szörnyű volt. Szóval eleve maga, ugye kétszer épp csak megmenekültünk az NBA-be, ugye? Mert a horvát Ferivel, amikor a a Mesgáni azért a szomszéd volt ja, És A felé futott egy a... olyat, mintha a magyar kupa döntőben. Nyertük volna. Van. És ott az... ugye, ugye ott az utolsó fordulóban fradival játszottunk, tehát oda nem volt érdemes hagyni a döntést, emlékeztek. Tehát ott, ott, És az, az, az, az, ott, ott se sokon múlott azért. És, a követke... és az Isten kísértés a következő megbosszulta magát, mert ott meg ugye nem adták meg a 11 est az utolsó meccsen, ugye a VAT2. Meg előtte ami... felcsúton maradtunk benne. Az az volt. Ja, Egyszer bemadott, és akkor utána egy évben leg... jött ugye, hogy a, a harmadikra sikerült kiesni. A, itt, igen, itt, igen, igen. Igen. felcsúton Szukodok játszottunk, egen, tehát, a, tehát felcsúton játszottunk, és a, a, ugye volt az a kezezés. Amit nézgettek, nem tudom én meddig. És akkor aztán a Dominges még elég szerintem, hogy térdelve imádkozott amíg ment a hogy és, és, és azt az, az, az szerintem minden idők egyik legszégyen teljesebb játék, döntése volt a Magyar Bajnokságban, hogy a vat 2 oda nem hívták ki, és ugye így estünk ki. És utána ami meg aztán a Rémálom volt, az mb 2 tehát telelni az utolsó helyen, te atya úristen. Szóval én, nagyon, én, én azért melóztam egy idő után már nyíltan is azon, hogy ugye új tulajdonos, bocsánat, hogy új tulajdonos legyen, mert világos volt, hogy az úgy nem megy. A jó szándékot sose mert aki befektet a futba, jó szándékot sose vitattam, de jó nem ment. És akkor, akkor akadtunk össze egy a Tamással, és nem volt egyszerű az átalatását, több szempontból se, de most már végre mögöttünk van, sikerült ki bogozni minden szállat, úgyhogy most már itt vagyunk, már jöjjön még egyszerűen időszak, amikor utolsáján terülünk az emberbe Hát ez egyre borzasztó volt, nem? És akkor a Tatabányában volt az első meccs, és elkezdett vezetni a Tatabánya. Én pont, ha utánpótlás meccsen voltam az Akadémián, és mondják, hogy vezet a Tatabánya, és ezt nem hiszem el. És úgy nyertük a SM3-1-re. Egy most akkor kiszúrtam a mondatokba azt, hogy most nagyjából rend van a klubnál, mert volt hát egy nem, ilyen kérdés, volt. amit. Nem teljesen. Teljesen rendben. Úgy igen, igen. Tehát, és ha megkérdez az ember bárkit, az így érzi. Tehát az Akadémián óriás előrelépés van, az nem is kérdés. Óriási előrelépés, tehát, tehát ilyen egy fantasztikus szakmai munka és a teljesül a csapat. Jó, hát akkor igazából a kollégád itt jelezte, hogy nem sok időnk maradt. Azért azt még megkérdezünk, hogy akkor fel vagyunk készülve az MB 1 re Igen, persze, tehát, tehát a, a, a, a, a gondolkodás már jó pár hónapja a, háttérben nyilván arról kell, hogy szóljon. És szól, arról is szól. Ugye mindig óvatosan kell ezt kezelni, mert aztán nehogy elhigyük itt magunkat, mert háttérben van egy fél, fél, fél, fél szezon. Fél fél igen. igen, elhigyük magunkat, hogy mi most már embégyesek vagyunk, aztán a végén meg majd ott állunk, hogy, hogy mind a vasas tavaly, vagy harmadik lett. Na ezt nem kívánjuk magunknak. Szerintem egyértelműen az esélyesei mi vagyunk a, a bajnokságnak. Szerintem fantasztikus volt, hogy ahogy, ahogy ugye megfordítottuk az őszi szezon végén, ugye beelőztük a, a vasast és hát, hogyha megnézem, akkor szerintem reálisan három csapatnak van sansza arra, hogy, hogy fel tudjon jutni. De szurkolóként látom így, tehát lehet, hogy a szakmán semmi közé nincs a dolognak, hát abban a kettőbe kell De elsőnek kell lenni. Voltam is a héten Kozár mondtam nekik, hogy sok sikert kívánok az az eléréséhez, mert a bajnokságban az első hely már. Az, Jó, ez, én én örülök, egy van egy ilyen kimondás, hogy MB1 készül a Ja Persze, de, de ez nem is kérdés, de, hát, de megnézhetem. Amikor, amikor ugye összejöttünk ott, és megszületett a, vagy megtörtént a bejelentés, hogy akkor én szerepet vállalok, azt ott is világosra tettem. Tehát a cél az az, hogy ez a csapat az MB1-be játszol. Én megmondom neked őszintén, most, amikor a gyerekekkel szoktam otthon beszélni, kérdezem, hogy az MB1 csapat is edzett, és komolyan, akkor nincs mb csapatunk. Tehát, hogy nálam <gül> tehát ez, hogy ez még tudatilag nincsen meg, hogy ez az is mondják, hogy első, is így jár. Így, jár úgy kell hívni, hogy első csapat, mondom, jól akkor hívjuk. Hogy hogy megértem első első a parkolóban, még mindig kin van a MB1-es csapat vezetőedző hát, akadémiának. Mert az már, már nem veszük le, mert már, igen. Most már időlegesen már nem festjük igen, A Tamás jövőre átállhat egyel arrébb, mert igen. ugye mellettem van az mb 2 csapat. Igen, hát, kis... hát igen, majd azt meglátjuk, de, a, de már hogy lesz mb 2 csapat, de az nem nyilván. Azt szerintem jó rendszer van, az MB3-as csapatunk az jó alapotod arra, hogy ut Idén, idén nagy hangsúlyt fektettünk az U19-es csapatra, mert ne felejtsük, hogy aki megnyeri az U19-es bajnosságot, az indul az ifjúsági bajnokok ligájába, és jó az U19-es csapatunk nagyon, csak ugye ott jön elő mindig az a kérdés, hogy akkor most aki az U19-ben jó, és ugye közülük már többen a felnőtt csapatban is jók, most akkor mit csinálja a felnőtt csapatba játszol, vagy tarts vissza az út 19-ben. Nyilván az, az a menjen a felnőtt csapatba, nem? Játszonod, de ne akarj, hogy az út 19 Szóval ezért, ezért kérdés az egyébként, hogy, hogy, hogy mit tekintesz az első számú értékmérőnek itt, mondjuk egy akadémia esetén, hogy a csapatok hogy végeznek, vagy hogy hány játékos ment fel az ember. Én az utóbbi mellett, vagy nyilván hogy mondtam, nem fehér és fekete, a kettőnek klappolnia kell valahol, de én azt hiszem, hogy azt talán fontosabb, hogy, hogy minél előbb a fiatalokat, a felnőtt integráljuk. Azt a nagy lépést meg tudják tenni, ami ezt jelenti. Nekem most egy másik jellegű kérdésem lenne, hogy most, nem tudom, hogy tegnap vagy tegnap előtt a Kispest elnökeként a, a Fradi stadionba volt egy bejelentkezésed. Szerintem azt hiszem a Not, Nottingyemi meccs miatt. Igen, ugye? de külügyminiszterként volt, tehát ne le keverjük igen, de... igen, tehát nézzétek, én ezt értem. De ez bonyolult az é, a ez szituáció, ez és mondom, hogy miért, van egy-két ilyen Ferencvárosi oldal, azok rettenes, rettenetes dolgokat írtak erről az egészről. Rólam? Igen. Nah, és, van, hát akkor... és igazából hát szerintem... Hát a szimpatíusabb eszek a ti szemetekben. <laughs> igazából tényleg a kis szurkulók fele is, most már ez máshogy jelenik meg, hogy te vagy a kis Jó, elnöke, és egy, egy másik stadionban bejelentkezel, másik szurkulókról beszélsz, Hát Még nézd, ezt az, el, azt, nem tudni, igen, azt nem fogjuk tudni elkerülni, hogy amíg külügyminiszter vagyok, addig nekem van felelősségem abban, hogyha nagy létszámban vannak magyarok valahol külföldön, mm. akkor, akkor ott az ő segítésük, vagy az ő bajba kerülésük esetén a, a megsegítésük, az az én felelősségem, ha honvédelnőke vagyok, ha nem. Tehát el, ha bárcsak lenne majd olyan, hogy a, azt kell bejelentem, a Bozsi stadionból, hogy a honvéd szurkolókat, nem tudom, hogy melyik Európa Liga meccsen külföldön, hat segíti. Hát én lennék a legboldogabb, ha erről beszélhetnék majd. Most még úgy van, hogy a Fradi játszik a nemzetközi kupában, és én, mint küldmiszter bizony felelősséget tartozom azért, hogyha van 1700 magyar állampolgár Nottinghamben, akkor az, hogy ott ne legyen gond, hogy ne kerüljenek bajba, vagy ha bajba kerülnek segítsünk, az az én feladatom. És, és azt magyar állampolgárként bárki bizony, legyen honvédszurk vagy fradista, vagy utája a focit, számon kérhetné rajtam, hogy az hogy van, hogy van 1700 magyar külföldön, és bajba kerülnek, és nincs ott, aki segítsen. Tehát, de látjátok, a futcál válogatott is, hogy Szlovéniába játszik, ott is ott vannak a konzuljaink, ha kézzel be, Tehát ezt ezt, vagy ha a magyar válogatott játszik külföldön, akkor ugyanúgy ott vannak a konzuljaink, tehát ezt értem az érzékenységet, próbálok is erre figyelni, hogy ne, ne, ne okozzon ez problémát senkinek. nekem még lenne egy kérdésem. Ja. De ezzel zárjuk is lehet, ja. mert itt szaladás, a, szaladás a, a, a Péter van Péter beszélt a 12 csapatos NB1-ről, kiesésben maradás. Na most jövőre előállt az a helyzet, hogy lesz 5 pesti csapat, az NB1-ben. Öh, Én örülök neki, mert legalább nem kell valami elhagynom Budapestet, <gül> de hogy szerinted elegendő a 12 csapat itt a magyar NB1-re, mert így a, a vidék azért nem úgy képviselteti magát, meg eleve problémákat vet fel, mm. hogy az MLS nek egy ilyen magyar szabályt kellett hozni, és ez emiatt van, mert hogy hirtelen a 12 csapatot feltöltötték légiósokkal. Hát nézd, szurkolóként van csak véleményem. Az mm. meg teljesen irreleváns szerintem. Sem miniszterként nincs véleményem, se másként. Szurkolóként van. Most nyilván, hogyha 16 csapatos az MB1, akkor a, akarnál nehezebb kiesni. És, és vannak olyan meccsek, amikor nem őszül bele az ember abba, hogy mit csinál. Ez van, igen, akkor De a fiatalokat be és és, és és ugye van, van érv arra, hogy, a, hogy a, a fiatalok kapcsán mit tudsz tenni. A 12 csapatos mellett érvelők, mert nyilván azt mondják, hogy ennyi izgalmas meccs, izgalmas meccs nem lenne akkor, a 16-os csapatos lenne. A fene tudja. De, és hogy kell mellé egy erős mb 2 hogy a magyarokat fel tud hozni? Nem tudom, ez egy szakmai kérdés, ezt, ezt én nem tudom De te nem tudom megítélni. A létszámod? Hát figyelj. A 16 meg szerintem most nem egyre 16, sok lenne. 14. A 14 az, az mondjuk lehetne egy jó kompromisszum, de, de mivel nem vagyok emelesztiségviselő, teljesen érelelmás, mit gondolok erről, de, de azt, azt viszont abban egyetértek egyet értek vele, hogy jogos, hogy van ilyen gondolkodás, mert... Ja, hát ne tudjanak. Ne, most nekünk egy dolgunk van, a 12 között kell. Igen. Akár ha a 12 csapat van az emlében, mi a 12 között kell legyen. Ne olyan figyelj, ha úgy adódik, és lesz rá időd, akkor nyáron nézzük meg azt, amikor, amikor feljutottunk ja, esetleg. Vodjunk egy mérleget. egy mérleget, akár ugyanebbe a körben. Szuper. És akkor fussunk még egy kört. Én tényleg csak egy mondatos kérdést tőled, te Kispest honvédre, vagy Budapest honvédre szavaztál? Tudom, hogy, a, hogy ez ilyen titkos, meg minden. Ne, nem, nem, enni sokáig direkt nem szavaztam. Én úgy voltam vele, hogy a... a Döntsék el a szurkolók, és a szurkolók döntését tiszteletbe tartjuk. Annyira tudtam, hogy ez lesz nem, nem, tényleg nem. Mert most nézd, de bocsánat, csak akkor még egy perc arra, hogy most nézd, mi is történhetett volna. Ti felvetitek, mi azt mondjuk, legyen. Ez is lett volna egy módja a mm -hmm. De én azt gondoltam, hogy annál sokkal, azt gondoltuk a tulajdonos, hogy sokkal jobban megadja a rangját, meg a méltósága a dolognak, hogyha egy ilyen szavazáson eldöntitek. És én, én tudtam volna élni az előzővel is, meg ennek is nagyon örülök. Úgyhogy lények, hogy jussunk fel. Jussunk fel, és akkor, akkor beszéljük meg még egyszer ezt a így. témát. Köszönjük, Köszönöm. hogy eljöttél. Köszönjük, lettem. És a a, hát akkor várunk a múzeumban majd a gyerekekkel, a gyerekekkel együtt, mint futballapokát. Így, így, így, így, így, így, így, így És akkor találkozunk legközelebb. Sziasztok! Köszönjük!